Oartzen gira, mediku kopurua askia hundia balimada ipar eskualergian, proporzioak argun desberdinak direla kostaldea eta barnekaldearen artean. Gune ahulduan gelditzen da eskualerri barnekaldea, baxen afarroa eta siberua hortan ere lotzen da azparnekaldea. baina ioldi oztibare hortak desager gara dute. Bi mediku gazte instalatu baitira irisagin eta beste bat uh, lahzabalen. Baina gune haulduan izan edo ez badu ondorio bat eta hori nailuke zuzendu ioldiko hausapesa eta ere elkargoko president ordea den bainat kasu no? Hori dugu buskat uh, ahangura eskualdeak, eh, ARZ-ekin horai uh, ateatu dute uh, uh, sema regional uh, dela zante berri bat eta uh, uh, 2008a uh, sortzi hartio. Eta hortan, uh, ostibarri uh, kendu dute uh, zono prioriter delako hortaik. Eta hortan ezgi asubera ados, uh, nahiz uh, uh, mediku bat bezik ez eta uh, ostibarri eskualdean. Eta, uh, bon, hagian uh, luzaz horri zain da, banan uh, inkasien egun matez uh, partitzema da, uh, bon, berri zei arranguretan izain geha, ja, behaz nahi dugu atxiki uh, eskualde hori ono uh, zon prioriter daitzen den toki hortan, bentura segun metez beharraunkai mitu launtzain, launtzabat beste medikoten rabatzeko departamendua ere sozial arloaz arduratzen da eta preseski talde bat dute muntatu hortan parteide da hanik trundai barnekaldeko Departamentuko kontseilaria biarno aldeko beste bi kontseilariekin zertan aidiren zehazten dauku Elgarrikin nahi dugu de, uh, kusi nola egiten aldugun medikoen nahi ginuke guna ditia eh, eskolerirat eta barnekalderat eta barneko barnekalderat ere zenta badakigu emengo dit quoi Haiti là ça uh, harfen egal ça honda daudi ça hartia bainane alaiker par ma route mbudiane ça uh, uh, la ça du uh, coup book orbitique soina imbertene serbaita antolatico Why? Eta desmartxabat abiatu dute mediku gazteen ganat joanez, eskualeri bainek aldean ukaiten aldituzten abantailak ezagutarazteko. Eta gune ahulduan izanez, preseski laguntzak izaiten aldira, bai medikoentzat baita ere osagerri etxen egiteko, hori aipatzen dauku, bai horiko osagerri etxeko elkarte presidenta den argitsu kanterok. Olako gune biskat, ahuldu batean medikoek instalatzeko badituzte erestasunak, eh? diru laguntza aski interesgarriak badituzte, sailanitzetan, eta kolektibitatea nahi bani madute osagarretxe bat eraiki, laguntza gehiago ere ukaiten aldute, pentsatzen dut, gobernutik eta eskualdetak eta beste. Beraz gune duen definitziak badu importantzia, eta osagarri plangintza bere osotasunean ez da badagai ezagia da, ondoko bilabetetan.